From Washington, the boys of America be away. Kumekucha Africa. Hii ni idhaa kiswahili ya South America VOA kitangaza kutoka hapa Washington D.C. Asalamu As apenzi wa sikilizaji karibuni katika matangazo ya alfajiri kuanzia saa kumina moja saa za Afrika ya kati, saa kumina mbili saa za Afrika mashariki. Mimi ni Abdul Abdushakurabudu. Na mimi ni Sunday Shomarit yukaribisha katika matangazo zetu ya leo alhamisi itere 21 aprili 12 na kumina moja. Na Narikia kumukuchia Afrika hii leo Marekani miahidi kuisaidia Haiti kukabiliana na matatizo yake makubwa ya kiuchumi na kijamii. Hali ya usalama inazidi kuzorota huko Mashariki ya DRC wakati nchi inajitayarisha kwa uchaguzi mkuu mwishoni mwa mwaka. Usalama ni duni wakati huu. Mauaji, vitendo vya uporaji, unyanyasaji vinaendelea kuonekana katika maeneo haya. Na sisi kama mashirika ya raia tunateseka, tunahuzunika fuatia yale yanayopitika. wakimbizi wa Eritrea wanaishi huko Ethiopia wameanza mikutano na maandamano kutaka kondolewa kwa utawala wa kimabavu chini mwao hii Hizo ni baadhi za ripoti kwa kuandalia hii leo katika kumekucha Afrika kutoka Washington DC Matangazo yanausikika katika tovuti www.voswahili.com Habari za dunia kwanza Mwandishi wa habari wawili washindi wa mashuhuri waliwawa jana katika mji uliozungirwa wa Misrata huko Libya na wenza wawili wa nchi za Magharibi kujeruhiwa wakati wakifuatilia habari za vita kati ya waasi na majeshi ya serikali. Mzaliwa wa Uingereza Tim Hetherington aliteuliwa kama mkurugenzi bora wa filamu katika tuzo ya Oscar na mpiga picha wa vita aliwawa na Grunetti lililo lipuliwa Karoketi kutoka wa Tripoli ambako ndio njia kuu na eneo kula mapigano huko Misrata. Mji pekee ulioshikiliwa na wasi huko Magharibi mwa Libya ambao umeshambuliwa kwa wiki kadhaa na majeshi yanamuunga mkono Muammar Gaddafi. Mapigano mapya yamelipuka huko Syria siku moja baada ya serikali kukubali madai ya wapinzani kupitisha muswada kuondoa sheria ya karibu miaka hamsini ya dharura. Wanarakati wa haki za binadamu wanasema kundi la manaji wanaopinga serikali wengi wao wakiwa wanafunzi walipambana na uonga mkono wa rais Bashar al-Assad karibu na jiji kuu katika mji wa Kaskazini wa Aleppo jana Pia shirika la habari la Reuters limuhakariri wanaarakati wanasema wanafunzi elfu kadhaa waliandamana katika mji wa Kusini wa Daraa Na Raisi Barack Obama kwa mara nyingine tena anatumia mtandao wa rafiki wa Facebook kwa masisha mawazo yake juu ya kupunguza na kisi ya serikali ya Marekani. Zira ya Raisi Obama jana kwenye makao makuu ya Facebook huko California ni ishara ya jinsi mtandao huo unazidi kuwa na ushawishi mkubwa wa kisiasa. Kent Klein ateteari rippotti inasoma hapa na Abdul Shakurudd. Inakadiriwa kwamba watu milioni 600 kote duniani wanatumia Facebook siliana. Hiyo ni takriban mara mbili idadi ya wakazi wa Marekani. Rais basi anatumia nafasi ya mashuhuri wa Facebook kutembelea makao makuu yake huko Palo Alto, California ambako alijibu maswala kupitia jukwaa la tovuti. Mwenyeji wa mkutano ni mwanzilishi tajiri wa Facebook Mark Zuckerberg mwenye umri wa miaka 26 na alimkaribisha rais. Na mengi alihusu nakisi na kisi ya sirkali kuu ambayo inakadiriwa kufikia dola trillion moja nukta sita mwaka huu. Raisa lisema mpango wake utapunguza na kisi kwa dola trillion nne mnamo kipindi chakati ya miaka kumi hadi kuminambili. Mbunge wa, wa Republican Paul Reign anasema mpango wake mbadala utapunguza karibu dollar trillion 4.4 katika kipindi hicho hicho. Mfanyakazi kazi moja wa Facebook alihudhuria mkutano alimuuliza bwana Obama ikiwa nadhani mpango wake au wa mbunge ulikuwa mzuri na wakusubutu zaidi. Obama amesema bajeti ya wa Republican iliopendekezwa ni ya kali Anasema anaweza kusema wamesubutu kuchukua hatua lakini. itapunguza zaidi mipango yote ya kijamii na matumizi katika maendeleo ya kiuchumi. Mwendelea yankusikiliza habari za dunia kutoka idara ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA hapa Washington DC. Jeshi la Sudan Kusini linasema mapigano na majeshi ya waasi katika jimbo lenye utajiri wa mafuta la Unity yamesababisha vifo vya wanajeshi shirini Maafisa wa jeshi waasi wanaunga mkono askari mwasi Peter Gadet Walichambulia majeshi katika eneo la Mayom siku ya Jumane. Mapigano hayo ni rasia za hivi karibuni tangu Sudan Kusini waliopiga kura kwa kiasi kikubwa kuchagua kujitenga na Kaskazini katika kura ya maoni ya Januari. Chama kinachotawala cha Kusini kimeshtumu serikali ya Kaskazini huko hartum kwa kuwafundisha na kuwapa silaha wanamgambo ili kupeleka utete sudani kusini na kuondoa viongozi wa kusini kabla ya kujitenga rasmi Julai Khartoum inapinga madai hayo Mapigano mapya yameibuka huko Abidjan wakati majeshi na muunga mkono rais wa Sani Coast Alassani Ouattara yalipowashambulia wapiganaji wanaomunga mkono kiongozi aliyetolewa madarakani Laurent Bagbo Mashahidi wanasema milipoko na milio mikali ya bunduki ilitingisha ukuta katika tanggoji cha Yupogan huko Abidjan na kusababisha wakazi wengi kukimbilia kwenye maeneo salama. Serikali mpya ya Watara inajaribu kurudisha salama baada ya zaidi ya miezi minne ya hasia za kisiasa katika nchi hiyo. <tune> Na mnaendelea kusikiliza kumekucha Afrika kutoka Zacks hili ya South America. Na sasa habari yenye uzito alfajiri ya leo ni kwamba washirika wa NATO, Uingereza, Ufaransa na Italy wameahidi kutoa washauri wa kijeshi kuwapatia mafunzo wa asi wa Libya huko mvutano wa kijeshi ukiendelea huko. Kwingineko huko Yemen na Syria ukamataji umeendelea dhidi wa maandamanaji wanaoipinga serikali. Mwandishi wetu Edward Yerenian ana anaripoti kutoka Cairo, Hadija Riami anatusomea hapa. Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Wafiganaji wao wanaendelea na wapambano na majeshi ya serikali katika mji wa Bandari. Uli ozingiru wa misrata maghariji mwa Libya. Juhudi za kimataifa taifa kwa ondoa wakazi pia zimeungezwa hukuferi zikohamisha watu kuenda mjyo tobruk mashariki mwa Libya. Majiesha na no umtiki ongozi wa Libya Muammar Gaddafi pia lipiga makombora na roketi kwenye maeneo ya waasi katika wa mashariki wa ajabia. Hakuna upande uli kupata mafaniki ya arithini. Uingereza, Ufaransa na Italy wakati huo huo zinajitaharisha kupeleka ushauri wa kijeshi kuwasaidia waasi. Jihudi za kidiplomasia kuvunja mvutano zilifanyika huko Ulaya. Kiongozi wa baraza la waasi Mustafa Abdel Jalil alikutana na Rais wa Ufaransa Nicolas Sarkozy huko Paris baada mazungumzo na viongozi wa Italy huko Roma mapema hapo awali. Alizungumzia kuhusu hali ya badaya ya ushirika baada ya mapigano kumalizika. sitatakuwa اتفاقياتنا ومستقبلنا الاقتصادي مميزا الياهيدي مكاتابا na uhusiano kiuchumi na nchi mbazo zinowasaidia wasi hivi sasa lakini pia aliahidi kuheshimu mikataba ya awali na nchi nyingine katika mji mkuu wa Libya Tripoli Saif al-Islam Gaddafi moja watoto wa kiume wa kiongozi wa Libya alisisitiza kwamba majeshi ya serikali yako katika nafasi nzuri yanaboreka kila siku Hamesema dunia iko pamoja na serikali ya Libya na kwamba na imani kuhusu hali ya baadae. Gini katika eneo filo ma elfi ya ondamanaji na wipinga serikali waliandamana katika mji wa Yemen sana na katika miji katha. Mikusanyiko ilitokea licha ukamataji wa Jumanne ambapo da zene ya ondamanaji wa Baraza la ushirika la Huba lilizungumza na wakilishwa serkali ya Yemen na upinzani huko katika umoja wa falme za kiarabu. Mazungumza lihusu kusumpango wa GCC kwa rais wa ya Yemen Ali Abdullah Saleh kwa chia madaraka. Mwakilishwa cha matawala cha bonasale Ahmad Obeid, Den Daghar, anasema vizuri kwa rais kubaki madarakani kwa wakati huu. Nchini Syria maandamano kadhaa kuipinga serikali yamefanyika wakati wa usiku karibu na mji wa bandari wa Baniyas katika viunga vya mji mkuu Damascus na huko Dara. Waandamanaji wamekana tukuma za serikali kumbwa islamu wenye msimamo mkali walikuwa nyuma maandamano ya karibuni. naendelea kusikiliza kwa Afrika Africa kutoka idaxwahili ya sauti America. Wapendwa wasikilizaji msikose kutuandikia salam zenu za pasaka via swahili@vionews.com. na habari. Mamia ya wasudan kutoka wenyewe lenye mzozo la Darfur wamefanya maandamano madogo katika maeneo ya kaskazini na magharibi mwanjii. mashahidi wanasema vijana waliokuwa kiendamana walikusanyika Jumatano katika miji kadhaa ya kaskazini ikiwa ni pamoja na mji mkuu Khartoum ikiwa ni pamoja na Darfur katika mji mkuu mashahidi wanasema kiasi cha wanafunzi 100 kutoka chuo kikuu cha Al-Nilain waliandangana nje eneo la shule kabla ya askari usalama, salama hawaanza kuakamata wanaharakati wa kimataifa hutetea haki za binadamu wanaochunguza msako mmoja wa jeshi la Kenya dhidi ya kundi la waasi mwaka elfu nane Wamesema mamia ya watu waliokamatwa na majeshi ya Kenya Hawajulikani walipo Huku wengine inaaminika wa hadi kufariki Wanaharakati hao walisema jana kuwa Karibu watewasilisha kesi ya mamia ya wa Kenya walilopotea, kwenye kundi la umoja mataifa Na wafanya kazi kusiana na kutoweke kwa watu Kwa nguvu au bila ya hiri Iri kesi zao ziwe zi kuchunguza zaidi kundi hilo lenye makao yake huko Geneva Truck Impunity limesema na kusanya kesi hizo kwa msaada wa Shirika la haki za miada la magharibi mwa Kenya Shirika la Western Kenya Human Rights Watch La yale yaliyotokea baada ya mashambulizi ya kijeshi kwenye eneo la magharibi la Mlima Elgon huko Kenya. Ndamu, kwa wasikilizaji mnaendelea kusikiliza Kume Kucha Afrika. Mnaweza kutusikiliza katika voswahili.com lakini sasa tuendele na ripoti za wandishi wetu Sunday. Naam, inaonekana hivi sasa kana kwamba wimbi la kutaka wabadiliko huko Mashariki ya Kati limeanza kushuka barani Afrika. Kwa leo jana Kundi wa kutano, wa na wakati wa Eritrea, wanaishi uhamishoni waliandaa mkutano sambamba huko Addis na makambi ya wakimbizi kaskazini ya Ethiopia, wakidai kupinduliwa kwa serikali Eritrea. Sasa Abdul Shakurebudu je, kufanya maandamano haya nje ya nchi kunaweza kuwa na nguvu au ushawishi wa aina gani? Jambo na kumbusha ya kwamba utawala asmara ni wakimabavu na nchi hizimbili jirani yani Ethiopia na Eritrea ni mahasimu wa muda mrefu Na kufatana wa sauti Amerika Peter Heinley huko Adisababa maandamano haya na sambamba na wakati Ethiopia ilpobadlisha hivi karibuni. Msimamo wake na kuwa mkali zaidi dhidi ya jirani wake wakaskazini. Zaidi ya wakimbizi 600 lukutana katika hoteli moja huko Arisaba jana, watu wakiivaa mashati sawa ya karatasi yale yaliyoandikwa imetosha mbele na nyuma. Walikuwa wakipigia kelele kwa wamechoshwa na utawala wa kimabavu wa Rais Isaya Afriki. Wataarishaji mkutano na semo walikuwa na muasiliano kwa simu na angalau wakimbizi katika makambi matano katika majimbo ya Tigre na Afra huko Ethiopia ambako kulikuepo na maandamano sawa ya na kuahusisha karibu wakimbizi elfu sitini wa Eritrea. Mikusanyiko hio ni sehemu ya kuanzisha upya shinikizo ndani ya Ethiopia ilikushochea kushochea uasi dhidi ya utawala wa miaka 18 wa ufroki Mtaarishaji Kibrom Shibatu anasema kundi lake la wakimbizi wa Eritrea linapendekeza maandamano ya amani kama yale yalitokea dhidi ya serikali za kimabavu za Afrika Kaskazini na Mashariki ya Kati. We are not uh, armed forces or armed group, we are simply political refugees. We are asylum seekers. Sisi sekundi la watu wenye silaha. Sisi ni wakimbizi wa kisiasa tu. Watu wanaotafuta hifadhi na ifadhi, ya tumepata funzo kutoka kanda yetu kwamba inawezekana kupigana kwa amani ili kuangusha utawala wa sasa wa Eritrea. Ethiopia na Eritrea zilipigana vita vya mpakani vya miaka miwili kuanzia elfune hadi el elfu mbili ambapo inasemekana watu elfu sabini waliuawa Tangu wakati huo kumekuwa na kipindi chamamani kisicho madhubuti na pande zote mbili zimekuwa zikiweka maelfu ya wanajeshi wake kwenye eneo la mpaka unaogambaniwa Kumekuwepo na ripoti za wapiganaji wa asi wa Eritrea wakipata mafunzo katika makambi nchini Ethiopia Lakini Kibrom Shibatu amekanusha kuwa na habari za shughuli za kijeshi miongoni mwa wakimbizi if the Ethiopian government support us only give us asylum and he only allow us to make this rally and this conference ikiwa serikali ya ethipia inatunga mkono inatopatia haki ya ukimbizi na kuturuhusu kufanya maandamano kama haya na mkutano kama huu vinginevyo hatuna habari nazo hasa kile tunachosema kuhusiana na makambi ya kijeshi ya tigray na afar Isaiah afreki Waishaji mkutano na sehemu walikuwa na muawasiliano kwa simu na angalau wakimbizi katika makambi matano katika majimbo ya Tigre na Afra huko Ethiopia ambako kulikuepo na maandamano sawa yloofyka na kuahusisha karibu wakimbizi el wa Eritrea. Mikusanyiko hiyo ni sehemu ya kuanzisha upya shinikizo ndani ya Ethiopia ilikuchochea uasi dhidi ya utawala wa miaka nane wa Afroki. kibroma nasema anapanga kuendelea na mikutano ya imetosha kichekesho ni kwamba imetosha ni kauli ya kampen inaonekana kwenye mitandao ya urafiki inaoitoa wito kwa maandamano dhidi ya utawala wa Ethiopia mwezi ujao wakati waziri mkuu Melis atakapoadhimisha miaka 20 ya siku kuu ya mapinduzi yalyoleta madarakani kundi lake la wapiganaji wa mstuni la tigrinye Marxist Kumekucha Afrika matengazo edha kiswahili ya Saudi Amerika. wa mawiki hii tokle teni za pasaka basi msikose kutuma salam zenu wapeno wa Lakini sasa tunendelea na reporti za waandishi wetu ambapo inatupeleka huko DRC. Wakati nchi inajitayarisha kwa uchaguzi mkuu mwishoni mwaka hali usalama inazidi kuzorota katika maeneo kadhaa ya mashariki ya nchi. Hiyo huko wapiganaji wa asili kutoka nchi kama vile Rwanda na Uganda wakiwa bado kwenye maeneo hayo. Mashariki ya kiraia yametoa onyo kwamba huenda wapiganaji hao wakashiriki katika uchaguzi huo. Ruben basi lukumbuka na tupasha. Katika tangazo lililotolewa na shirika la raia mjini Beni, mkuu wa shirika hilo mtani humo bwana Omar Kavota amesema kuwa hali ya usalama eneo hilo bado ni yenye kusikitisha kufuatia kuendelea kwa mauaji, vitendo vya ubakaji, ikifuatiwa manyanyaso makubwa yanayofanywa na watu wenye kuvalia sare za kijeshi eneo hilo. Usalama ni duni wakati huu. Mauaji, vitendo vya uporaji, unyanyasaji vinaendelea kuonekana katika maeneo haya. Na sisi kama shirika la raia tona teseka tunahuzunika fuatia yale anaupitika. Hali hii, najitokeza na mnaio huku wana inchi wakiwa wenye kujiandikisha kwenye daftari ya kura Huku wakijiandaa kuelekea kwenye uchaguzi wa urais. Unaopangwa kufanyika mwishoni wa mwaka huu wa elfu mbili na kumina moja. Mashirika mengia kutetea haki za binadamu hapa mashariki ya Kongo. yameitolea mwito serekali kuu ya Kinshasa kuimarisha usalama. Muindo hakimu ni mchambuzi wa mamu ya kisiasa. Niliekutana naye mjini Oicha. Anasema. Mkulima. Yayote. Ba, anaposikia sauti ya risasi. Anganyikiwa na hukosa kama ni nini Hasa ukati ya uchaguzi masasi ya kianja piga hivi Watu hawataweza kujitokeza wengi kwa sababu wanaogopa risasi sana Wasi wa wako e, e, Hasa kuwa, kuwa, kuwa tenganisha na naraya ya wicha Hiku inakua ngumu sana ila tunaenda watambua Saya mapambano njotunatambua Tutakuja na wageni wote Wameja andikiza Hasa mambo inafurugano Lakini hata hivyo zoezi hilo la kuandika wananchi kwenye daftari hiyo ya upigaji kura imetiwa doa na polisi ambao wengi laumiwa kusika na, ku, na kuomba hongo kwa wananchi kama alivoniambia Mbusa Mbenze mtafiti wa kisheria katika maeneo ya Butembo. Cha kushangaza hao askarpodis ambao wanahusika na kuchunga hivi vitu vya uchaguzi wakiomba sijui pesa ndogondogo kwa raia ili na nafasi Ya kwanza na warudie makazini mwa kwao. Wakiomba pesa za Kikongomania hata za Kiamerika dola mbili dola moja tunasema hiyo yote ni kukeuko kwa haki za binadamu. Naraya raia wengi niliokutana nao katika maeneo hayo walifaulu pia kutoa hisia zao tofauti kuhusiana na maandalizi ya uchaguzi huo hapa nchini Kongo. Mimi kuhusu uchaguzi wa Kongo hapa mimi sioni sawa kwa sababu kulingana na uchaguzi uliopita leo hatukona juhudi kwani yenye walituadia wakubwa awatimize. Za kama uchaguzi na muna gani wakubwa kazatu akubaba kazani wasifembe sana manyanga ile uvi uvi. Manya napida, napita. ya uvivu na pita sikwasa vile ya kule kwa Palorabagbo nikiripoti sauti ya America kutoka goma mimi ni Ruben lukumbuka na tukirudi hapa Washington waziri mmoja wa nchi za nje wa Marekani Hillary Clinton alimwambia rais mtiuli wa Haiti Michelle Martelli jana kwamba Marekani itamsaidia wakati wote katika juhudi zake za kufua uchumi wa nchi baada ya tetemekgo kubwa la makajana na miaka kadhaa ya misuko suuko ya kisiasa. Mateli yuko Zirani Washington kwa mikutano muhimu kabla ya kuwapishwa 14. Sasa Abduldushakurbude kwa ziarah hii itakuwa hivyo zinarahina muhimu gani. Sande utakumbuka tangu tetemeko la ardhi la mwaka jana wa Haiti wengi wanahisi hakuna kilichobadilika bali cha ya mabilioni ya fedha iliyotolewa kusaidia nchi hiyo hivyo matumaini ya wote yako katika rais mpya na mwandishi wa sauti Amerika huko Wizara ya Mambo ya Kigeni David Golast anaripoti kwamba si Clinton wala Martelli walojaribu kupuuza matatizo makubwa yanyoikabili Haiti lakini wote walieleza matumaini juu ya mustakbal wa nchi hiyo ambapo waziri wa mambo nchi nje za nje alimahidi unga mkono kamili wa Marekani Marteli, mwanasiasa mgeni aliyekuwa msanii, alishinda duri ya pili ya uchaguzi wa rais mwezi ulopita na kufikisha kikomu taratibu mrefu wa mwezi mmoja wa uchaguzi ulokumbwa na khasia na madai ya wizi. Kiongozi huyo ametangaza mpango wa kisiasa wenye matarajio makubwa ya kuwarudisha kwenye makazi yao maelfu na maelfu ya wahiti ambao bado wanaishi ndani ya mahema baada ya temeko la Januari 2010. pamoja na kufua uchumi uloporomoka kwa zaidi ya tano mwakajana. Akisimama pamoja na Martelli baada ya mkutano wao Bill Clinton alisema kuisaidia kufufua uchumi wa Haiti sio tu lengo la sera ya kigeni ya Marekani bali mbele chake binafsi na cha raisu rais wa zamani wa Marekani Bill Clinton ambaye hivi sasa ni mjume maarufu wa umoja mataifa kwa ajili ya Haiti. Akizungumzia ungaji mkono wa Marekani kwa Martelli alifanya dhahaka. Now some of you may know that Mr Martelli's campaign slogan was Tetkale. Akisema baadhi yenu mnafahamu kwamba kauli ya kampeni ya Martelli ilikuwa Tetkale. Hivi sasa nimeambiwa na sema ina maana kichowpara. Lakini Tet Calais ni msemo unaomaanisha mpaka mwisho. Na hivyo anasema wananchi wa haiti wanannja ndefu mbele yao lakini wanapotembea anasema Marekani itakuwa pamoja nayo mpaka mwisho. Marli kwa upande wake alisema licha kutolewa takriban dola bil tatu na serikali ya Marekani na mashiriki ya kibinafsi kama msaada kwa ajili yaatemeko la ardhi utaratibu wa kufufua maisha na uchumi umekuwa pole pole sana. Alionya kwamba, janga la kipindi pindu linaweza kwa baya zaidi likiripuka hasa katika majira ya mvua ya kianza na kipindi cha chavimbunga. Martelli alikutana kuwa benki kuu ya dunia na shirika la fedha la kimataifa siku ya jumane na kuzungumzia tatizo la kupanda bei za vyakula duniani na sera za Haiti zita kazo weza kubuni na fasi za ajira. Nandele ya kusikeleza kumekucha Afrika kutu kwa za haki Australia, South America, VOA hapa Washington, D.C. Mwapeno sikizaji ujumba wa SMS unashindwa kuja asubuhi ya alfajiri Sijui kwa nini? Nam, lakini yuna ujumbe mbome pokewa lao kwa watuwe charche ya sguye leo. Watuawili tutumeza kupata ujumbe, ujumbe mekuja kwa wingi huya anasema ni Delafa Kapulo wa ushirombe. Rais Gaddafi jifunze yale Ivory Coast na Sudan na ukubali mabadiliko. Ubabe hauna tija na pia Marse, Maricius Angela kutoka huko utowe Tanzania kanali Gaddafi. Shusha silaha majeshi yako vita vya nini. Ni hayo tutulukuanayo kwa hileo na sasa tusome muktasaru habari. Wandishi wa habari wa wili wa shindi wa nishani mashuhuri waliwa wajana karika mjino zingirwa wa misrata huko Libya na wenza wa wili wa magharibi kujeruhiwa wakati ya habari za vita kati ya waasi na majeshi ya serikali mzaliwa wa Uingereza Tim Heatherton alitawaliwa kama mkurugenzi bora wa filamu karatuzo ya Oscar na mpiga picha wa vita aliwawa na gurudeti hilo lipuliwa kwa roketi katika mtawa Tripoli njia kuu na eneo kuu la mapigano huko Misrata mapigano mapya milipuka huko Syria siku moja baada ya serikali kukubali madai ya wapinzani Kupitisha muswada kuondoa sheria ya karibu miaka msini ya dharura. Jeshi la Sudan kusini. Inasema mapegano na majeshi ya wasi katika jimbo lenye nyota mafuta la unity. Inesabisha vifo vya wala jeshi shirini. maafisa wa jeshi waasi asi wanumunga mkono askari muasi Peter Garrett. Walishambulia majeshi katika eneo olama yom siku ya Jumane. Mapigeno mapia imeibuka huko Abidjan wakati majeshi ina mkono Rais wa Ivory Coast al-Sani Watara elipu wa Shamblia wana mkono kiongozi al Madarakani Laurent Bagbo. Asante sande kwa wa habari na hivi sasa kama kawaida ya Sigwe la Lamis na kuleteni tariri ya Saudi Amerika. Mandamano yanayoungwa mkono demokrasia bado yanaendelea nchini Syria licha ya juhudi za serikali kuyazuia. Juhudi hizo zinatokana na ahadi za maafisa kuondoa sheria dharura ambayo imekuwepo zaidi ya miaka 40. Gafla iliwapatia uraia maelfia ya wakrudi ambao walikuwa walilengwa na kushitakiwa na utaala wa kuundwa kwa baraza jipya la mawaziri chini ya uongozi unaoendelea wa Rais Bashar al-Assad. Lakini serikali ya saadi imejibu kwa kufanya ghasia za kutisha dhidi ya maandamano yanayopinga serikali, ambayo alianza pita katika mji wa kusini wa dara na tangu wakati huo yameenea katika miji mingine, ikiwemo Douma, Banias, Damascus na Alepo. Majibu ya ghaya ni pamoja na kuwapiga na kuwaafia turi ya risasi watu wanaoandamana kwa amani na kuwa zaidi ya watu mia kuzuia maafiswa afya kuwasaidia waliojuiwa kuwakamata watu wanayopinga serikali na kuwatesa, kutumia vifaa kutoka Iran kuvunja na kudhibiti mikusanyiko na imeripotiwa kuwafia tulia risasi wanajeshi wa Syria ambao wamekataa kuti amri ya kuwafia tulia risasi waandamanaji. Katika taarifa ya Rais wa Marekani Barack Obama alishitumu vikali ghasia hizo kubwa zinazofanywa na serikali ya Syria. Ninatoa mwito kwa maafisa wa usalama wa Syria kuacha ghasi zozote dhidi ya watu wanaoandamana kwa amani alisema Rais Obama pia ukamataji olela kuatia ndani na kuwatesa wafungwa mambo ambayo amelipotiwa ni lazime asitishwe sasa na uhuru wa habari ni lazima uruusiwe ilikuwepo na vyanzo huru kuthibiti matukio yanaofanyika katika eneo kipindi chote iki cha matukio magumu alisema bwana Obama Watu wa Marekani wamesikia sauti ya raia wa Syria ambao wameonyesha ushujao sio wa kawaida na utu na wanastaili serikali ambayo inazingatia matakwa yao. Watu wa Syria wanataka uhuru ambao kila mmoja anaweza kufurahia kote duniani. Uhuru wa kujieleza, kujihusisha na mikutano ya amani, imani kwa utawala wa sheria na usawa katika haki na serikali ambayo iko wazi na isiyokuwa na rushwa. Hakizini za msingi kote ulimwenguni alisema Rais Obama lazima ziheshimiwe nchini Syria. Wakati umefika kwa serikali ya Syria kuacha kukandamiza raia wake na kusikiliza sauti za watu wa Syria. Ni hayo tuwa penasikizaji tulokuwa nayo kwa hileo. Tariri ya South America ilileza msimamu wa ya amerikani. Kwa niyabu ya nzangu wote wale na kutaharisha matangazo ya alfajiri ya leo. Mimi ni Abdul Shakuraboni kikuambieni msikose kusikiliza matangazo yetu ya jioni. Hadi hapo kesho, mimi ni Sunday Shomari. Na mimi na kuambieni usiku mwema kwa herini.